З продавцями магазинів, кіосків, службовцями готелів слід вітатися, якщо ви маєте з ними справу постійно, день у день. Рукостискання. Вітаючись чи знайомлячись, старший першим подає руку молодшому, жінка чоловікові, начальник підлеглому, викладач студентові. Не потиснути руку у відповідь вважається образливим. Рукостискання має бути неміцним, але й нев'ялим, щирим і дружнім. Привітання у формі рукостискання є надзвичайно промовистим. Проте слід володіти навичками тлумачення мови рукостискання. Бо, як запевняє консультант з питань теорії і практики етикету Романов, від рукостискання і знання його тонкощів багато в чому залежить результат бесіди Становлення повного взаєморозуміння або вирішення спільного питання на чиюсь користь Відомо, що люди владні, агресивні, звичайно, практикують домінуюче рукостискання Руку подають долонею вниз Пасивні пристосуванці, що часто змінюють свою думку у ході розмови, застосовують підлегле рукостискання. Руку простягають долонею вгору. І вже з рукостискання можна судити про наслідки розмови, хутко довідатись, хто дістане верх. Друзі, як правило, застосовують рівнозначний потиск руки, коли долоні чітко спрямовані в сторони. Не подають руку для потиску через стіл. Вітаючись, жінка може не знімати рукавичок. У свою чергу, чоловік, вітаючись із жінкою в рукавичках, подає руку без рукавички. Він може не знімати рукавичку, вітаючись зі своїм другом. Цілування руки. Звичай. Цілувати жінці руку, який набуває дедалі більшого поширення, прийшов до нас з глибини віків. Поцілунок, як жест привітання, існував ще в стародавньому Римі, де було три варіанти вітань. Найближчому оточенню дозволялося цілувати правителя в губи, звичайні сановники мали цілувати йому руку, а слуги – його ноги. Тепер у багатьох країнах світу прийнято цілувати жінці руку лише у святковій обстановці. Скажімо, в Австрії жінкам цілують руку у винятково врочистих випадках. А в Польщі вважають, що цей ритуал є свідченням особливої уваги до жінки і що він сам надає врочистого характеру будь-якому зібранню. У нас чоловіки, бажаючи виявити особливу галантність із жінками під час цієї церемонії, часто густо не можуть дочекатися врочистостей і вшановують їх таким чином у ході ділових взаємин. Однак за будь-яких обставин робити це треба зі знанням справи, що вимагає додержання певних правил. Пристрасні поборники етикету французи добре знають, що під відкритим небом руки жінкам не цілують. Не дозволяється цілувати руку під час їжі. У гостині слід цілувати руку тільки господині. А ось в Англії у 16 столітті за етикетом гість мав поцілувати господаря, господиню, їхніх дітей – та ще й домашніх тварин. Нарешті, збираючись поцілувати жінці руку, не піднімайте її до своїх губів. Краще нахиліться самі, поцілуйте і повільно опустіть. Не слід забувати і про особливе значення поцілунку залежно від його місця положення. Цілувати треба в тильну частину пальців, а поцілунок вище – в долоню чи зап'ясток сповіщатиме про прагнення до інтимніших стосунків і свідчитиме про невисоку культуру. Негарно удавати, що не помітили знайомого.